گران مخترم عالیدن کو دمولانا کاری شپولا سیف در سکر دا چواریس نمبر کسٹ چپا مقام تو تالای و نیر در بینک سر جمعات کی په بیس ست دو دار گیار کشوی نید دی در ملاوی دو توی در سنت کسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس ابتو رحمان پلازا نیز دی مین چوک جنگیر آرار سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زی لما هر کله کې بیان شو چې د مریامه علی السلام مثلا په مثال کې اذا قوم وکا نو ناګان استاقو پیغمبره مینو د وجد بیان داغنا یا سیدونو ثاني تا کولو چې یاسته شابه پیغمبره کو دا ثاني ټکول خوشاله وکا پیغمبر علی السلام ته چې د عبادت څنګه د ځاښ تدین زمونځه پالر شکر پکې یې پوېږي لعل دا غیر رستو جواب کړي ولما ضرب ابنها وقالوا اوه گئی اعلیتنا ايخدان سبب خير القردي ابوه يا عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام پیغمبر او غوړن چې جهاد او زخت کوي د دې وجه نه چې خلق او عبادت کوي زبنګادي لوړشي کوي لا تو منا تو عذ اولو بل وي گئی ما ضربوه لا بيان اي دا کافران اغلر لك تا تا إلا جاء دل مغرب پار د جگړی بل هو بل کی دی قام الخلق خاسمون جگړمار الہ دا ده جواز ده الہ وانه ده عیسی علی السلام الا عبد بنی آدم ده انعمنا علیه چې موږ احسان کړی په هغه هغه خلق کفر شرته نه درابللې سوره مائده کې وې تاسو خدای ته تپوسو کو تا خل کو تويلي چې ما زمامور په خدای توبونی و عیسی علی السلام ورته تطاقي بالا خبرې نه دی لوګه د عیسی علی السلام کې عبادت کړې راته خبر نه لرو هغه وبو مشرک رات کړو لوګه په دې زمونه کې څوک د نکانو خلقو قبرونو عبادت کوي اغې جزان ته صفه تره اغې به الله د وزغ تلبي اي وزغ ته به دا اللہ عبادت کوونکې به وي وجعل الله چې څوک ور له عبادت کوي اغې به زی دوزخ ته وجعل الله ګرځولې د مسیح علی السلام مثلا نمونه ب پلارارله پې راګر دی ل بنی اسرائ ایله دپاره اولا داکوبلی اسلام ولاونهشا او سوالې دا, دا اولاد علیہ السلام ولو سوال داو فیرون ویلی د سره فریت ولی ولو راي ولا نهشا او کممونږ وختې لجهله خامخون بګر زوللیوي ملکم ستاسو پهځای مللا قتل فرشتې خل ار پهم ک کې یا خلوفون ک دا فرشتې و کې لاتون کې ستاسو په ځایه نه یقین عثالیسلام لا المول خامخان د خ ده ل سااعتې الله را غځي. لدهنه برستو بیا قیامت را دی فلا تم ترولنا فاستاسو شک مکوی محا پا دی قیامت او پا دی نخوا واتبعون روان شي ما پسې حازا صراط مستقیم دانی غلار دا ولا یسود دن نکم شیطانو من دینکی تاثر شیطانو انهو دا شیطان لکم استاسو دا پارا عدوم مبین دخمن کار دی ولما جا عیسا حرکل چرال عیسا علیہ السلام بالبینات احکار موجزی قال وی وی قد جئتو یقینا راوندی می مي... راوندی می دتاستا بل حکمت د پوې خبري ولی ابير لکم او زراغلیم تاسو ته له دې چې ځبېان کم تاستا ته بعد اللذيذ ریاغه بسلي تختلفون فيت تاسو اختلاف کوو پای کې فتق الله عيسى عليه السلام فلومتان توې د الله نوې ریګي وافيون او تابداريو کوي زما ان الله وربي یقینا الله زما لائقنا عبادت او رب دے وربکم اوستاس و رب دے فابدو تا تاس و مندگیو کئی داگو حاضر دا یواز دا اللہ عبادت سراطم مستقیم لارنی غدا فاختلفالعظام مبینیهم دا جواب دا سوال لے هر کلچ عیسیٰ علیہ السلام توحید را وڑے ہو ادھے خلقو تے بیان کرو ادھے خلقو اختلاف اختلافو لیوکو اللہو الیہ سدھیان خلقی نو لهله ابو اختلاوګډو من باید د یم پ خپل کور کې فون تبا دهلهنا خلکو دپاره زلامو چې زنوې ک دی طببایله من عذاب یو من علیمو د عذاب در وې درناکن نه هل زورونه د انتظار م کوي الله ساه مګ د قید انتهی هم چې راشيته با دتلنا ساافهوه لا يشعورو او حال دا چې دای بله پوږي اخله هغه دوستستان یو و اذا رزق يا بعد هم سن د دوستانا لبعض سنن لرا عدو دشمنان بئی ده کوفر او د شرک او در سبب رواج بدات دوستانا شاگردی او پیر او مرید او سیاست تم طول او بل دشمنانی الا المتقین دوستان اخلا جمع دا خلیل ده دوست وئی وئی الا المتقین مگر نه بئی دشمنان متقین تب دنیا کی د چا دوستانه په توحید او سنت وا په عامل صالح حوا د پدونه ځان ساتو د دیبدې او بل دشمنان په قیامت کې دي یا عباده اعظم بل یادو لا خوفنا علیکم نبیر پتہ سو الیومنا ولا انتم تحزنون او نبې تاسو غمجن د بشارت خوشخبری دا الذین آمنوا اغا خلق ایمان را وړده بیااتینا سماپاتل وکالو ویګای مسلمین گردن کی خودون کی توحید تا ادخلو الجنل تا ویلی بشورتا ننوزی جنت تا انتم تاسو و ازواجو کم از تاسو جوڑے او مرگری تحبرون تاستو پاک کالی او چولشی رقافو علیہم گردول بشی پچا پا مومنانو بسحاف ان کاسی او تالی من صحابین چی جوڑ بیر سرونا و او جگونا و گلاسونا و اقواب کوب دا او کوب چاہتا وی گلاس وفيا ما تشتهي الانفس حبيب طاگی کی اگہ چغاری زڑونا وتلذل اعیون ایوب جنتن کی اخوال دستور کو وانتم فيها خالدون تاسو پدی کی ہمیشہی وتلکل جنتلتی دا جنت اگده اور استم وا چ تاسو واغ استدل رپ میراث بما کنتم تعملون پر سبب داوی چال دنیا کے نیکامل کو لکم فيها فاکیات تازو دپاراو پا دیکی میوی کسیرتون دیرے منها تاکولون تازو بداغین خورای یارا تاکولون تازو بداغین خورای ان المجرمین این المجرمین یقنات نافرمانی کی ان کی خلق فی عذاب جهنم خالدون پا عذاب دوزاخ کی با میشی لا یفتر عنهم کمی بنشکول ددینا وهم فی مبلسون دوزخیان به په دوزاخ کینا و میدی وما ظلم لهم منزیاتین نکر پا دی ولیکن کانو ل میلو هم از ظالمین هم دی زیادی کون کی ولا دو آواز باو کی دی یا مالک ای سوکی داری او ای مقرر فرشتی مالک مالک دا اگه فرشتی نمده اید دو دوزاخ پتولو فرشتو بانده اختیارمن داو دروغه دا لیاق دی علینا پی سلدیو کی پا باند مند بانده ربو کاس دا ربو مندی مرکی خواه زر کالا پاس پا آغا جواب ور کی قال ابو ادا فرشتا انکم ما کسون یقینان یہی بتاسو پدیکی وسیدون کی لقد جئناکم یقینان راولی و منتازتا بالحق حق لرا دنیا تا ولیکن ناک سرکم لیکن تاسو چې وی ډیر سنا للحق حق لرا کاریون بدگرنون کی وی ام ابرمو ایا په خېدې امرن کارو فین لا مبرمون یقینا من دو په خول کې د کارو ام يحسبونا ایدای ګمان کوي انا چې یقینا موږ نه سمعو نو سرهم هغه په خبرې د دی ونه جوهوم جرګې د دی بالا داسې نه دا ورسولنا فرشته زمن لدې هن د اسرایو تبون لیکل کوي رد شرکه باتخاذ الولد بچي الله دی ولرې قل ویا انکانا للرحمانی که جریوی در رحمان ذات تا پارا ولدن بچه فانانو زبا اول العابدین رنبه عبادت که انکه دال لائم فانانو زو اول العابدین عبا... رنبه عبادت پا کم داغ در بچه اولی سرین بج... بادشاہ در خدمت نکی نو کوی نو ما بول رنبه خدمت که اما بی عبادت که خود نیشتے کنا نوچی زیر نکو ما نو نیشتے نوچی نیشتے نو تازولی اللہ لہو بچے ثابت ہوئی پا دی خبر پوشوئی سبحان رب رب السماواتی پاکی دا مالک دا اسمانونو لرا والارضی دزمکو لرا رب العرشی مالک دا عرشو دسنا عمی صفون داګي نه پګټ چې دا کله کوله بیانای بچي ولوده فزرهم پرې د دی یاخوذو چې ورنلودي په باطل کې و يلعبوا لبی کې حتا یلاقو تر دې پور چې دی یوزای شي یومهم درو دې دی سلام الذي اغرود يعدول چې دې سره لوس کول شي دلیل عقلي او هو الذي الله غزادته في السماء اله ول چې په اسمانونو کې واعض دی ده او في الارض اله او په ځمکه کې واعض دار ده او دغه الله د حکمت والله پو اضتو تباره کللهځ برکو والله دغا زتو د ملکو سماواېول اردو چې هغه د ربط شي دامانونه دا دا وما او د ځموکو ده ومابا نه همما او دغې چې فمیان د د دوالړو ک دي ده د الله سره مساې پو خبر د قیات تی لاې طور جوړون خاص اغ طب تاسو واپس کوی شي رد د شفاې قري په زورڅوک د اللهله مجرب نه شي خلاصولی. د کو فراود شرک مجرمو د یوې د خپل ځبنګ اعلی ها نامو من خلاصي ولا يملك الذين واكنا للياغه خلق يدعون في داخلك را بلي بنده دې الله نه سوا د سوا كن لري ا شفاعت ا د شفاعت کولو الا من شهدا مگر شفاعت په کي اغه سوکو چې اغه بیان کړې دي د کليمي د توحيده په دنیا کې کلمه توحید ویلله پاګې راغله ده دوی به شفاعت کوي چاله وه کوي چاغم کلمه توحید ویلي وه وب يعلم او حال دا چې دوی پويږي چې دا چاله شفاعت کوم دي مؤمن دي ولا ان سالتهم کته داینه تاسو کې من خلقهم چا پیدا راګړي دای لرا لا یقولن الله ها مخاوي د الله په راګړي فالا يفكونو نو سرنګ دای د حق نوالو شو وقیلہ او قسم دې پویناد پیغمبر واو قسم یا او قیلیه کی هی زمیر محمد صلی الله علیه و سلم تراجه دې وقیلہ قسم دې الله وای د پیغمبر په خبره خبره کم دا یا ربی اعز ما ربا ان ها اولای یقینا دا زما دا قوم قوم دا خلق دې لاو بلون چې دې ایمان نراړي فاصفح علیهم چې نراري نو مختيواړو مختيواړو اس ورته ووایا سلام او ورته ووایا سلام د بیلټو نو جدایې ای ده الګدی ته سلام د مشارکټ وای ما پری خدای زستا زنا بيالم په کافر سلام چولښتې کا د بیاځ ساتي رجلته سلام د جدایې ای ده منګا تاسو پښتو کې ووایو سلام کوم درته ما روغ را مټ پر ما پرې دی او بل څه دا مطلب دی او وقل و یا سلام سجدا یو تاسو نه تاسو زمانہ جداي او اوري فصوف يعلمون زرد چ دی بپو شي سور زخرف د لپ او فضل احسان سره اخلاص ورپسې سور دخان په ترتیب کې 44 سلو ختم سلو ور سلو ختم نمبر سورته او په لوزول کې سوره دو خان سوره زخرب پسه هم ده چون شپک شپیتم نمبر سورت ته در سورت داو سدا سلور سا شپیتم نمبر سورت ته سوره دو خان سوره زخرب پسه سلوره هم نمبر سورت ته چون ساٹ نمبر داو دا سورت سدا سورت کس بیانیگی؟ لَسَمَعَ شُبْحَا منګه خودای رَبَلُو خو شاید چی دی واری از من سوال قبول کی جواب جواب سده اللہ وی داون سورت سده مَنگ دتا چگی وو او رو چې دیشی چی دی واری لجواب سده ست نمبر خبر ام آیات کہ نہو هو السمیع العلیم دا هر زینہ اوریدون کہ چغی دا خاص اللہ دے بل سوک نہ ما قبل صورت سره ربت سرے ما کی صورت کہ ام قران کریم تا ترغیب او دی صورت کہ ام قران کریم تا ترغیب دے دا صورت خلاصہ زدا پدے کہ 15 خبر دی یا پک خبرہ تخویف دے دنیا دے صدقات القران دے تخویف د اخرت ته او تخویف د دنیا دے مؤمنانو تبشیرت دا خبره دای خلاصه د دا دی صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم خاص پیمدار دلوم د الله جامع او خاصه ربانه کون کړي شروع کو پسوره دو دخان کې حامیم الله خپلې کی په مرات خپل د دې حرف لو والکتاب المبین او غواو قسم دی فاغ کتاب چی اغاہ کاراو کاراکا ان کے دے جواب قسم سدے اِلَّا کَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یَقِنَاً خَامَخَا تَدَرَا لِي گُنُشُونَي جواب حضب تکا لا قرآن پا دی گوا دے چی یقِنَاً تَدَرَا لِي گُنُشُونَي لا قرآن شان ذکر گئی اِلَّا آنزَلْنَاهُ یقِنَاً منگرالی گرے قرآن لرا فی لیلت مبارکتن فا غشپا کی جاغی کی خویر جولی شویده. اِلنا کننا یقین المنگیو مونزرین یارور کون کی فیا پا دا غشپا دا خیر کی یفرقو پیسل شي شی کلو امرین هرکار حکیمین د حکمت کار امران دا وجه حکمنا من عندنا دا طرف زمنگنا اِلنا کننا مرسلین یقینن یومنگا لیگون کی پیغمبرانو لرا د آیات کې د مفسرین او د وقولن دی یا وقول داره چې دلائله مبارکتنا مما شپدا شعبان ده نه د میاشتې په لسمه شپدا یا وقول داره ولې خبره پوښیږي په لسمه ده شعبان دا ډېر د خیر او د فضیلت شپدا أبا ديكي الله بي سليكي ده سو چالة دورة عمر دي چالة دورة دي ده, ده دورة قرآن ده, ده دورة قرآن ده, ده, ده يوقو اللاري ديم ده محققين ومفسرين أغيوين نه ده ليلة مباركة نه شفا ده قدر صدا ليلة القدر فذيذيبوه ايجيه؟ شفد قدر دا ليلة القدر في الله سما شفد شابان دا شو قدر ليلة القدر دا اولي دلتسوي إِنَّا أَنزَلْنَاهُ يَقِنًا مَنْ رَعَلَيْكِ لَذِي قُرَانُ في ليلة مباركة فاغشفا دا خيرا چولي شويكي دلتسوي إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي ليلة القدر ما هو شفد قدر كي اجرا ليلة لائلت القدر خیرم من الف شار لائلت وشپا دا قدر دا ضرور میاش ده بہتار دا سور بقرہ کیوم تاسو ایک سو رمضان اللذی انزل فی القرآن میاش تا رمضان آقا دا چاہی که قرآن دا لے گلے شوه دے ازی دے پوئی گئی وے تین پوئی گئی دا تفسیر غورت تفسیر دے خاف تین خبر پوئی قرآن اللہ پر رمضان کی را... را لے گره دے او رمضان کی لیلت القدر دا لیلت مبارکت ندادا تفسیر قرتبی تفسیر ابن کسیر تفسیر روح المانی او گان تفاصیر فدغا قول با نرد کئی چه سوک وی چی دانی مشپد و شابان دا پیلنس مشپد شابان دا نا نا نا کمزوری حادیث تی فا حادیث کلام کرده دے دا کم زوري دې اځ دې شپږ ته کوم څوک فضیلت بیانې لکه تاسو با خبرونو کېاسي برخ غاوو برخ غاوو مېري آثار سره را ديږي رسول الله تعالی اختر دي سليم تعالی اختر دي طالې دا دې زماري د سکولونو ولې دي اځ قرآن او سنت نه چې کم دې کنگال دي د تفاسیرونه کنگال دي لو چې اخبار کې دغه ثوابونه وویني نو خزم وویننن بیر ورو لن بیر ورو انفلنا بکاو لنخالا تفسیر قرطبي ابن کثیر روح المانی محققین مفسرین وای دغه فضیلتونه د دې شپې نه دی وې دکبي داشو داشوقدر د دې شپې او د دې ټیو په دليګي بجټ اون په دې کې نشي haste بلکې ليلهت المبارکا لائلت القدر کی دی خواه اصو کم محق مفسرین دا خبری کئی ندائی دا فائده ندیر لری تنیدی وی و آوری دا خوزما او دا خبری خوبی اصناسو نییری چه دا غراشی و اخبارونو که راشی نووی علی خیراتونکووی شپارونوی ټول لاندار طول صحیفتی خواه امولانم روی کتابونو نگوری اخبار گوری دو بس آغای ام دا جمعه پر از بانده کومبرناسی او دا وای ولک لق تفاصیر وګرا احادیث وګرا کاراو کوټه معلوم کا لتا ته پاتاو لګي لو خال کوټه صفاشه پیش کاي نو چې موږ یې پیش کوو وای زمنګ وای پر موږ ته د 15 شعبان بلا ثوابونه رسالې راغلیو اخبارونه راغلیو اجازه ته کې سوای دې بي ترانه کې بلا شعبان کوئی لريما څترن سالیم دی کتابګوري بریلیان دی نو د پاکستان پر سطه دغه ځان پاکستان دلیل وایي پاکستان کې خو بیا زاستا ټول قانون روان دي خلاف څنګه راوته نو بس کړئ دی کنه دا پاکستان خو ستاملاوی تی منی دا قانون دی کنه دا قانون دې خلاف کیو لريو دا دلیل لري کا ولادي په کې کنه خپل شمل دي خوځي اشري جامع او شوغير يغوستي مناوي دي تور تا تيوي کې ناشته تا څنګه دا قران ته ختم کو خو تا په رد کړې چې ورتولي کې په موبایل دراتاسو وايي لا قران صفاده قران انزلناه في ليله مباركه شهر رمضان الذي انزل فيه القران ان انزلناه في ليله القدر شعبان وکشته بيان تا نا بیا یو سره کو کې یو سره کو دی په هغه کې دی بیا پدې کې یو سره کو اساسه کول شي كل هر کار حکیم دا چې کار چې ډاکټر هک ماطنا امر د وجې دا اډرنا ملندنا زمنګ ترطلا الله وايي باور دا ډېر کړې چې راسي وو کوي نو महाराज د دې نصره ليله تل قدر اځا تفاسیر په پدې آیات شتي صاحب دي تصویر کې صاحب کې د پروټې دیسوي اا په رښتینې په دې کې د پلار ګورا الا کنا مورسیلین يقين الي من غليق انكي رحمه دوجد رحمتنا من ربكاده طرفه درفتا انا انه يقين الله هو السميع العليم خاصا غوريدل کې پوهه رب السماوات والعرض مالک ناس مانونو جزمکو وما بینهما و داغی چی پمیند دی دوالو کی دی ان کنتم موقنین فی ایتا سو یقین کون کی مسالا پا کس دوے لا الہا حق دار دا بندہ گئی نیشتے اللہ سیوا دا گنا یو خیج و نکول اگا کئی و یومیت ربکم ستاسو پالون کے دے و رب آبائکم پالون کے ستاسو د مشرانو دے الاولین د زڑو بلہم بلکی دا خلق فی شکل پشکل ورنو نوتی دی یا لعبون لبی کئی فر تقب انتظارو کا یوم آغیر وستا تعت سماؤو چه راتلو کی اثمان بیدخان مبین فگلوگیخ کارا سرا یاک شنلاسا پتی ودا لوگی خلکو لرا هازا عذاب العلیم دا عذاب درنات تے وی بدی ربنا ایراب زمن ایک شف لرکی عننا زمننا العذاب دا عذاب دلوگی ان مؤمنون یقنن منگ ایمان راو لن کیوں دے آیاد کی دو قول دینا مفسرینو یاو قول ژرادا پیغمبر علی اسلام پر زمانہ کې نمکه موعظه مې په مشرکین وباندې لوګي څنګه کا ساری راغله ویوله پیغمبر ورته خیره چړې وی یا الله داسې کلونه پیراولې لکه څنګه چې په مصر وال باندې هغه کاله کال ساری وا لوډو کې به خپل سر مې به چې ورته قتل اسمان ته لوګي ورته ښکارې دم یو قول دارې ازویم قول چې چی ته تبنیز دے اللہ آسمان بانی لوگیرہ پریدی مسلمانان باپاکی داسی لکتاو دسارو دا او کافران باپاکی پرسی دی, دی دا بل اللہ دا طرف نا حزا دی ہو غورا قول داروں بلے رے خا جی انا لہمو ذکرا دا کم زینبای دا دا داید پنانا نسیتا غستل وقد جاءهم او يقينن راغلي ود ايتا رسول موبيلو پیغمبر خاراکون کې د توحید ثم تولوا بيدایما خوړو عنو د هغه پیغمبرنا وقالوا ودی وعلمو خدل شي ودی دتا سم مطلب د استاد دي دا قران ورته هغه مجنون لې دی دي چې د خپل قوم په مقابله کې راوته دي ان کاشف العذاب يقينن من لري كون کې د عذاب يو قليلا له کوم یقین تاسو کاذرانو دون بیا را ګرزیدون کي یو ما پهګرن نپې شو چې من لاس واچو الب شتلکو به فغنی ولو لاسهچولو غډو سره ان منطقیمون یقین منګبت لاغستولکی وله قد فتننا یقل من امیخ کړې قبلله هم مخکده قوم او مفرعونه پهقوم د فرونو په فرونه وجه هم او راغلیو دیته رسولونکرمو پې عزت مندو. تاسو پیغمبر ته ورکئ څنګه چې موسی عليه السلام اغي تراله غلو اغي تو کې مسخري امتحانونه مې پیراوستي وو تاغه ستا په دې قوم باندې اګه لې کامیابی په فرعون ورګلا نو طالبوم در کوم ان ادو دا چې تاسو ادا کئ الیما تعباد الله باندې ګان دا الله موسی عليه السلام فرعون یانو تو ان ارسل الی بنی اسرائیل ما تدل کولای نه بنی اسرائیل رات کئ دریم ان ادو د جتا سوا دا کئ الیما تا عبادت الله اے بندګانو د الله عبادت تعالی او د الله عبادت وکئ ان لکم یقینا زتاص لریب رسول مبین رسول امین رعلی گلی پیغمبر امانتدار او په دې مسائل وه الله تعالی تاسزان مو چته وی علی الله الله اینی آتیکوم یقینن ما خوراولی تازتا لسلطان مبین دلیل <سؤال> خکارا و اینی عستو بی ربی یقینن زغو پنائی غالم ربو و ربکوم او سلاسو ربو رسنا ارطان ترجمون ندین چه تاسو مالا پگٹو اولی و این لم تؤمنو لی اگر تاسو ایمان نرالی پا ما فاتح زلون تاسو دردی تشئی زمانا په د نو را به خپل راو ان اولای قوم مجرمون یقین داداخله قو مجرمان دی دماورتهوي اللهوي پهصرې ب ب عبادي زما بندېګال بر اسرائیل لا د شپې نکوم قین تاسو کي او تون تاسو پهې به در تلل کول شيونیان بد پسې درځ د دراباب وک باه پر دا سمندر را ولاړو را اولاړو. باقی ورتای یابسان و چو دلته وی ولال بای انهم یقین اللہ فرعون جندل فوج دے مغرا کون دی بدو بولشی تم ترکو سومرا دی پره کو من جننات الباغنا و عیون چنیب بسرکی و زروعن پسنا و مقامل کریم او غزایون اخستا و نامتن یامتولا تالو چهوده فیا پائی که فاکهین مزیع و لذت اغسطن که خوشحالا کذالکا کارم و سر امداؤ که و او رسناها او ارکمن دا مصر قومن خلقو تا آخرین نورو تجی بنی اسرائیلو تازو ماکی ویلو سور شعراء که کنا و او رسناها بنی اسرائیل ندلتوی قومن آخرین وارخینو تبا نگوری که قرآن دا بعضی خبره صحابا و شان دا موریخی رو پا نظر بنا گو ره پا دیکه دیر مولاندو کشوی دی نصحابا و پا میانس کی کم اختلافی مسئلی دی نباس اغیی لڑنی دی اولی دا تاریخ غلط کردی او قرآن و سنت پا نظر با صحابا و تا گو ره قرآن دا صحابا و کم شان بیان کرده دی او حدیث د دا پیغمبر کم شان بیان کرده دی نہ صحابہ و تبع دا غیب د قران او سنت په نظر ګوري د مورخینو په نظر نه مورخین خو باندې غلطی کیږي لو دارنګ قران بیان کړی دي و او ورثناها بنی اسرائیل و او ورثناها قوم الاخرین دا دلائل بتازه د قران معلومی فمبکت علیہم السما او نجرل پدای پس اسمانلو والارض ازبوکو و ما کانوا منظرین عادت مهلت نو ورکړې شوی ولکہ اسمان ازبک چاپسی جا جاړي چ پس مکہ تا عبادت کا است عبادت پاتی سی اسمان پر دروازہ است عبادت اسمانا عمل الصالح تزویلی کنا الطيب پاک کی کلی بھی اللہ تبخیجی عمل صالح جو پس مکہ است فرعون پسے فاسق پسے مشرک پسے مبتدع بسي. اسمان نہ وَ كنا یقیناً خلاصی ورکرومن بلی اسرائیل اولاد دیا قوب علی السلام تا من العذاب المہین دا غذاس پا کول کی ناسو کوئے من فرعون آج فرعونو انہو یقیناً فرعون کانو عالی انسان وچتا ان کے من المصرفین دا شرک کون کون او زیادی کون کون ولقد اخترناهم یقیناً غرکرومن بلی اسرائیل علی علم پداسحال کی جزب پویوم علی العالمین وچت کرمیو پا خلق دا زمانی دا دی و آت ورکریو ما بنی اسرائیلو تا منال آیات موجزی ماغا فیه بلاؤن چپاغی که احسان و مبین خکارا انہا اولائی یقیناً دا کساندما که معظمی لا یقولو نا خامخا ویدی انہیا ندیدہ انجام زمنگا انہیا که دا زمیر انجام تا انہیا ندیدہ انجام زمنگ په دنیا کې الا موتتو مګر مرگ زمنګ دې ال اوله چې لوم باندې مرګ دې پس ژوند ول پسه سماتل زمن انجام د دې ژوند د دنیا نارسته صرف مرګ دې بس بیا بړیو په معنا په شوي بل انجام نه شته ییګ ډیر سوالونه اعتراضونه یی خو تاسو امیان خلک یې سبب په پوهیږئ نا لزوم پلواک در باندې نهې شرم زګه د واګرټي واکینو په دې کې با سي پارا څنګه ویلې شي و ما نه بمنشرین دا مطلب شو نو من پور تا کړي شي وي ژوندې کړي شي فاتو راوړي بیا باینا زمان مشران ان كنتم صادق تتاسير قياو يونكي رضاګي نه مونته یو نه مو نه پيش کوي الله وي اهم ايدادمکه مشرکان خير الغردي ام قوم تبعين يا غرد قوم د تبع ډېر مالو ډېر اولادو ما غی تبا کریو من قبلهم او محکی ده قوم ده تبا نا احلکنا هم ما تبا کری قوم ده تبا تبا انہم کانو مجرمین یقیننو ده مجرمان تبا تبا تا تبا اولی وی ده در خلق تابدارو مبالغی لفظ دی دا یو نیک مسلمان او بادشاو محمد صلی اللہ وصا وکال محکی تیر شویو جو دنیاوی ہے مسلمانان ہی مدنیہ درخت پولیس زبانی علماء ورتویلی ما کم اصحاب کی اخر پیغمبر پیدا کی او داغ دارو الحجرت با یسرب مدینہ منورہ دل تراغ جس پہ حملہ بلو خزرج دا خزرج او اوس تے ہوئی جس کال دا پیغمبر پتہ زو کی راشی تو زما سلام ورتویے زما تے ایمان دے علل مکی موظمی ته د بیت الله طواف وکوه ا بیت الله ته خلاف روم بره خلاف اغا جوړه لري پرې خبره پویږي داغه قوم کافر شو الله تباکو نو الله و ایدې قوم د توبعنا وردی ديبه ز فریدم ما غلې پرې خو وما خلق پیدا وما دی دوالو تی دی. عباسو ما خلق ن سې د لااق فګري پکر معونه وال عرضاز مته وما بين نه همغ چې پندې دواللوتيدي الله عبي اب ما خلپنا همما بري پدهکر مقااتمانونه اللا بالحقې مګده پاارخ کاره کوو د تودو ولا لااکز لا عالون لګډیر د خلکو ل پدي لپهږي ال یو مفې یاقی د پسې میقاته هم وخت مقرر د دادي جمعينلو غونډو لا یغني. کنه شیلر کولای یو دوست ان مولانا د دوستا شیان است ولا هم یل سوالون انا بدا غیم داد کولشی د یو دوست به شیلر کولای نا نا ای دنیا کې متقینانو کنه یو بلدوستانو دوستانو په توحید او سنت باندې د الله ته اغه بهر کای الا مرهم مگر فائدہ باور کای یو بل تا اغه سو کې الله پر رحم کړی پسو ایمان ځان سره وړه دې اعمال إلا برحيم الله مگر هغه څوک رحمن کړی الله پاغو انه هو العزيز الرحيم يقينا الله زو رحم ولده ولکد اخرت يرى ان شجره الزقوم يقينا هنده زقوم طعام الاسيم خران د ګناګار دي کلمه له یا شیدلی شید تان بے یا غلی جوش بوئی فی البطول پا خیٹوکی فا غلی الحمیم پشان دا جوش دو کود که دلو بو او بوئی ورطا او زوحو او فرشتو انیوی دلارا فاتلو راکا گی دلارا الاسوائل ال جحیم میند دو زاختا ثم سبو سب بیا و راواروی فوقر اسیه دا پاسا دکا پرائد دو من عذاب الحمیمو دا عذاب دا دل جوش دلو بو ورطا او اهل ذوکو او ثکا انکه بشکره چچی و انته عزیزو او تخوی زورور ور ار کریم عزت تو په دنیا کې سپیدرو به وی تاسو دا سپیدرو به قدر به در کاو او اوس اوسګه دا عذابو ان ها ذا ما گدا کونتم به تم ترون جتا سو پتی بارک اشق ان بشارت و زه ری ان المتقین یقینا خلق اذا نسعل ده کفر شرک و بداتنا فی مقام الامین باغ سای ده امن کی بی جنتون الامل سای دی فی جلل تباکلوکی و عیونی لو پچینوکی یلبسونات ای باغل دی ان سندس داریره خب و استبرقن خاطر یغم و تقابلین یوبل تببخ مخناستی دا نہ قد صدر دنیا کی زری لئے چې داری خوچی خپا چن بیا لگ دا سناستی ناور توی دا ہونی وی اپلک اپلکی مخکڑه دی وی پریده سریا پا جلک کی ودا قبری مخابخ پا یو بل بیقواقی سر کی بیپا یو بل یقیگی کازالک کارم دا غسی دے مجرمانو دا پارا دا غسی زاوا امو تقیانو دا پارا دا سزانا وزوجناهم انکاون باوکو من دا دی بحورین دا حروس را عینو چه غطی او خیستستر گوالا بایی ولکه یو خدانی نیکانه او نو چه دیده سر اومی ایو بذر لعلت نیکات تاری دا حروس را خوا و قرآن وایا عملتی کوا چه داد مدیشی تا را دیده تو تالای داگای پسالا که ناستی اداسی گوری را گوری چه پردو تا پردو گادو مولترو تا را شا قرآن چی اللہ دلدہ سی خزیل تدر کی یدعونا را بلی ودئی فیہ پدی کے بکل فاکہتن ہر میوے آبینین دو پا آمن بموسیگی مرگ پاکی نشتے لا یزو قونا نو سکی دی فیہ پدی جنتنو کے الموتہ مرگ اللہ الموتہ تال اولا او غیق ساکلے دے کم زی دنیا کے خواه لیل مرگو تا دنیا کے ساکرین راتون کې زمانہ کې داغی استثناء کی گئی اللہ الموتتال اولا مالر تا سالا مانا ہو کروے اللہ پا مانا بعد دے لا یزو قونا نمز کی دا جلتیان فیہا پا دی جنتلو کے الموتا مرگ اللہ الموتتال اولا با, با دا موتتال اولا رسو دا مرگ لنبرینا رسو دا مرگ لنبرینا بل مرگ نشتے پدې ته ورغېږي رومبالې مرکم ده دلته راکړه ندین رسل بل مرګشته او وقالو وبساتي الله دای درا عذاب الجحیم او د عذاب د دوزخ نه ولا کلاتوله قبري کې کینو د اسیری است عمل نه فضلن د وجد احسان نه من ربک عادت طرف دراستاله په دی باندې ذالک هو الفوز العظیم او دا کا میا بی دا لویا ولکا دا مدین کم زیمیلاوی کی دی اخبار رساله کو خبرونه خبرو ناورو چوزان پی مشغول کو و اللہ چی کم خبر را لے دا داو قرآن ادیوی داگران دی یا لکا داو آسان دی ولکا دی اثرنا القرآن لذکر بحال میں مددکر سوچ و فکر والا شتیمہ قرآن آسان کرده دی لو ترغیب ور کئی قرآن تا دا سورت پا اول کیم قرآن تا ترغیبو ابا خیر کې اومبه امی از کې تش خوشاله وايل لمایا سر نہو یقینا من اسان کړه دا قران بل لسانی کا استا پجب سلل اللهم يتذكرن دغه لپاره چې دایتي پلو نسیت واخلي انو کنم انی ک اي پیغمبر دایتا انهم انتظار کا ان انتظار کا ادې ومن انتظار کوونکې دي ښاوره جاسیه جاسیه ستوي وې په ګوډي بولګۍ ګوډي بولګۍ ذوښت تبزي ګوډي بولګۍ ذوښت تبزي څوک چې جا دنیا کې د الله د دا قران د الله د دا پیغمبر د الله د ورځې د قیامت نه انکار کړې دي ماکی سور دخانو خانو نو پہ ترطیب کی هم ورپسی جاسیہ دا اگر چوالیسو دا پینتالیس پینزم سلو اقتم نمبر سورت تے پہ لزول کی هم سور جاسیہ پین ساٹ نمبر سورت تے پین نمبر سورت تے رس دو دا سور دو خان پہ لیدے پوئی گئی او لزولنو د્વાळा سورې دوخان پسيره د صورت داوا صدا دې صورت کې دیاو شوبه اعتراض کوي اعتراض زده و من دا په خوانو خلکو پسيسو لکه څنګه دوخان کې وې کنه من په لو مشرانو پسي روانو ځا د ازخرب کې وې ښا من په لو مشرانو پسي روانو لو سوره دوخا جاسیا کې وای نه قران پر روان شو شریعت پر وې رستو براشي شریعت پر روان شو لما قبل صورت سره مناسبت سر دا آغا دا دی ሰله داغه صورت په ابتدا کې اون قران ته ترغیب دا دی دا دا تر او د دې صورت په ابتدا کې دیم نمبر آیات کې قران ته ترغیب دی خلاصہ د دې داسو بابونو کې د دعاو کې رمبلې 24 او دیم د 23 نتر اخره پوښوي بسم الله الرحمن الرحيم حاس پمدا د نوم دلا چا م او خاصه ربانه کونه کړي شروع کو پسوره جاسيا کي حامي الله کو پويږي پمورات خپل د دې حرف رنا تنزيل الكتاب عليه قال القران دي من الله العزيز الحكيم تر دا طرف الله له چې زوره حکمت حکمت واله ذاته دليل عقلي الا في السماوات تے یقیناً براس مانونو کی والعرضی یقیناً لاندیز مکا کی لآیاتی الخامقا دیر دلائل دی چالا را للمؤمنینو آن خلقو دا پارا چی امان را ری پا دیر دلائلو ایخ پل زانتاو گورا کنا وفی خلقکم اوستازو پا پیدائش کی وماو پا آگے کی یا بستو چی خوارک کری دی اللہ من داب بطن دا زندہ سرنا آياتل دیر دلایل دی, دی, دی او فایده چاته د لقوم الاقل غتا یو قنون چای پدې دلایل یقین ساتي بل وخت لاو الليل او په یو بل پسې د شپې راوستو و النهار یو دروازه و ماو د پاغه کی ان صلی الله علیه و علیه له سما اید اسمانه میرستل بارانو ارکه باران ترې زه کوئی ښه ذکر د مسببو امرات له سبابهو رزق مسبب ده وسبب وله باران ده نو لنه رزق مانا دلتا باران ده فاحياب الارضا تازه قي الله پاك فده باران نازمه گا فانا موتها پستو جواني ده دي دينا وتصريفی او پا جلولو ده هواگانو کل مشرق کل شمال کل جنوب و شمال آياتون دلال دي لقوم یاقلون آخل کن بارا چه ده آقل نکار اخلی تلق الله تاخذ الا دا الله دي نتلوها مغلول ديرا عليك پتا سلوه بالحق د دې د پاره چې خلق ته حق کار شي فباي حديث نو په کم يو بیانو بعد الله پس دا بیان د الله نه چې قران دي او اياته هي او پس اياتونه د الله نه يو مينون دي ويمان راړي چې په قران نه راړي نو د قران نه قرص بل کتاب نشته نو پیغمبر راړي وائلون ولك تخويف وايل طبايده لكل افاق ده هر اغاك سپاره چډيرو ډيرو ترغوي اثيم او ډير گناه كون کوي يسمع اوري ايات الله د الله دلائل فتلا عليه چې لستل شي پدو ثم يفسرو بیاخذ التينغو کلب ولاري واستكبرا لوي كون کوي كعلم يسمعها گوائے کتن دی او رید لی دا دلائل فبا شیرهو خبر کدل را زیر ور کدتا پی عذاب الالیم په عذاب درن سره لی اللہ دلائل او ری لعلماء و تقاریر لقرآن او سنت او ری ادا غینا رستو بیان دے پا خپلے گا شیر کفر بیداتا و زدبانی اٹھنگی و ازا علماء کلچ دے پویشی من آیاتنا دلائلو زمنگنا شے ان پا یویاتو اتخاذ دیونی یا غیلرا روزا ټوکی کړی شي قران او سنت او شریعت پوره ټوکی کوي اولای کداغه خلک لهم دیلرا عذاب مهین عذاب پکون کړي به ورا اهم مخده دایتا جهنم دوزخ ته ولا یغنی نبذر کوي عنهم ددینا ما غارونا کسبو چې دکولی دي شای المابلی عذاب ولا متخذو او نبذر کوي اغه کسان اتخذو چې دیونی ولری من دون الله دعلنا سیوا اول یا امدادگاران نہوله دنیا کے جھنڈا بم بلائے ور کولا او گے درائے بے ور کاو سے کٹے وسلورم ابرق ادو لسمی ملختے ور کولا سلج دیو ماخلاصی وله عذاب لازم دای د پار د عذاب لوی قران تا ترغیب پدی یو جملہ کی هاذا خدا هاذا قران هاذا سورہ جاسیہ غذن دا, دا سور جاسیا حدندا خو هدایت ته تخوی والذین كفروا اغه خلک چې انکار کوي بیا آیات رب هند دلائل د خپل ربنا لهم دایل راعذاب عذاب آزاب دې مریج سخت ګندا الیمون درنګه بیا دلائل الله الذی الله غزادته ه چې طبع کړ لکوم ستاسو د پااره ال بابحه سمندر تجرفکوې د پااره چې رواني کشي في په سمندر کې ې امرید الله په حکم ې تبته د د پااره چې تاسوړټوي من فدي د فضل د الله ناممال تجارات وکه وګهجاره چا من نه کړ جازو والله الله کوم تشور او د دی د پاه چې تا د الله شکرباسيي سهخره لکوم اوطبی کړي دي تاسو له. ماغا غاف في السماواتي چه اسمانونو کيدي و ما غاف في الارض چه پزمکه کيدي جميعا دا ټول دي منو د الله ترالف نه تابع کړی شي وي ولکه آیات ما تاسو ته ذکر کړو یو عیسی ډاکټرو د هارون نهي هارون رشید بادشاہ په واکه چې تاسو قران کيدي چې عیسی عليه السلام د الله نه په ادارې ناغا علی بو ورتوی سورہ جاسید آیات ور تراوالو اداول لکنا توم شوئی از مکہ اسمعلون عم شو د خداینا ناغا منصف داب ترز دینو چکل ورته دلیل خرجو و زما ایمان دیوی عیسی علیہ السلام د خدای شوینه رقا ما کو محمد صلی ایمان را وړی دلیل با پیشکای یو سره که ده مسلمان که لا تاله سالم دنیا او روز پیرونا لا بہتر دی بي. اتو حید ما صلاورتاو که چه ایمان را ری یو سریو منه لاکا خدا گانو تساجت نیشتی یو ان بست خوا محنت نا کوئی چه خلق ده کفر شرک نا رسم رواج بینات نا او باس اینو که یو دی را او باس اکنا نا دا دادر ندیر ده نا اللہ پا دل باچ نا غی ایمان څنګه ورته ښکارې شو چې منهو خودلته دي اما کې تي اسمانونه او زمکه اپاسمانونه او زمکه چې سدي د ټول پکیري او منهو مطلب دا دا ټول ته خدای نه پیدا دي ننا الت معنا دا, دا. منهو الله عيسى عليه السلام د خپل طرف نه پیدا کړي دي لکه څنګه اسمانونه او زمکه د ټولې د خپل طرف نه دا مطلب نه چې عيسى د خدای نه پیدا دي او کته و چې دی